Sziasztok, ez az Audioblog. Múltkorban még srác a hány Audioblog van, és egészen megdöbbentő szám ki. Nem is tudtam róla egyébként. Hát az van, hogy ez a századik. Pont sikerült összehoznunk úgy a BBTV-vel, hogy századik BBTV is van, és századik Audioblog is. Nem mint a két dolognak sok közel, egy egymáshoz szinte a BBTV az egy, azért az mégiscsak egy műsor. A az audio blog az pedig az én saját ilyen privát hülyeségem, de akkor is a századék basszus, ami pedig azért akárhogy is nézzük nem semmi. És most azon gondolkozom, hogy a rohadt GPS-em le fog-e merülni vajon vagy nem, és természetesen nincsen nálam kibaszott kábel hozzá. De egyébként ravasz voltam és nyomtattam érképet is. Hát most fél tízban, és a kis jelőhöz megyek. Marasztiba mert kell még egy ilyenet a bbtv százasba amivel nem kis fejszébe vágtuk a fánkat vagy mi és itt ez úttal utalhatnék arra hogy elmélté nekem most itt a századék a blogban nem számít hogy jubileum és tökre nincs kitalálva hogy miről kéne beszélni de de ugye mindenki azt várja, hogy az amerikai útról fogok beszélni, és én most így az audioblok kezdetén magam sem volt tisztában, hogy az amerikai útat fogom vagy pedig valami mást. De azt mindenképpen itt meg kell említenem, a BBTV 100 bemutatója előtt egy héttel, nagyjából egy héttel, nyolc nappal, hogy sehol sem tartunk. Egyrészt úgyhogy a jövő héten esélyesen nem, nem fogok aludni. Másrészt. Gyakorlatilag minden körülmény összejött annak érdekében, hogy ne sikerüljön megcsinálni a százas as BBT-t. Legalábbis ne sikerüljön időre. Csak hogy ez most nem úgy van, hogy hoppá kitalálom én, hogy a 25-én akarom a febre feltenni és most csúszunk, akkor nincs nagy tragédia. Hanem ez úgy van, hogy van egy mozi bemutató 25-én este 7 órakor, úgyhogy addigra kurvára kész kell, hogy legyünk vele. Akárhogy is. Ezért hát, hogy hogy mondjam, hogy úgy mondjam, van rajtam egy hangyafasznyi kis stressz. De hát ugye, hogy ne unatkozzunk, én holnap elrepülök Prágába, a Prága próra. de még hogy megjöttem Amerikából, még a Mr. Olympia anyagot sem sikerült összevágnom, mert egyszerűen nem volt rá időm. Azt hiszem, tegnap előtt volt egy olyan este, hogy gondoltam, hogy leugrok a szoláriumba. Ami nem csak azért jó, mert nem jó mutat az embernek a pofája, hogyha hull a fehér. Úgyhogy nem árt egy kis barnaság, hanem azért is, mert ott tudok 6 percet aludni. Ez ugyan viccesnek hangzik, hogy az ember alszik 6 percet a szolániumban, de higgyétek el nekem, hogy működik. Na és ezt a múltkor már beterveztem. Így pár nappal ezelőtt valamelyik este leugrok a szolániumba 6 percet aludni, és utána folytatom a bagdosást. Én már este 8 magassága volt. De álmondom, otthon voltam épp, és mondom, egy kicsit lefekszem ide a kanapéra egy-két percre, és akkor majd erőt gyújtok, hogy elmenjek a sorálium vagy. Na, ebből az lett, hogy arra ébredtem, a csörök a telefon. Az asszony hívott, hogy segítsek már felcipelni a cuccot a garázsból, meg a csört. És hát szabályosan úgy támolyogtam le, és úgy fel a gyerekkel a karommal, ki egyébként nagyon vidám és huncut, úgyhogy igyekszem ilyenkor marhára fogni, nehogy elessek vele. Az embernek a saját gyerekét lejteni ugyanis nem egy olyan nagyon jó húzás. Más gyerekét lejteni lehet, hogy poén a sajátot, az biztos, hogy nem jó. Tény, hogy szoktam az utcán látni olyan gyerekeket, akiket szívesen lejtenék, még egészen magasról is. Általában ezek egyébként így korukat tekintve 1 és 25 év között vannak. Néha eszembe jut a kommandó ide vonatkozó jelenete amikor Arnold azt mondja, hogy emlékszel, Szali? Megígértem, hogy téged öllek meg utoljára. Emlékszem, igen, emlékszem! Azután És Szali azt mondja, hogy Aaah! de félre a tréfával, hát örülök, ha ezt a november túlélem valahogy, mert a... TBTV-t összerakni az még egy kurva kemény, mert lesz, mert ugye én most ott adottam, hogy megyek Prágába, hétfőn megyek Debrecenbe, és még kedden is van forgatás, és akkor nekünk ezt ki kell pofozni, moziban lejátszható szintre péntekig. Miközben természetesen mindenki engem fog a faszságaival baszogatni, tehát ne képzeljétek azt, hogy én ezt egy ilyen vákumban lévő művészi szabadságban tudom csinálni. Most pedig a kis tetves GPS-t kikapcsoltam, nehogy lemerüljön, mert természetesen a kurva törtőkábelt nem találom. Talán nem meglepő, hogy a támadá támadás, támadás bemutató hol van, még, úristen. de nem meglepő, hogy a WVTV100 bemutatója az pont egy nappal a Superbody előtt lesz, ahova természetesen nekem ki kell mennem, és ahova szintén nem péniszt lógatni, meg barátkozni megyünk, hanem dolgozni. Mint ahogy tettem ezt Amerikában is, amire mindenki azt mondta, hogy jaj, de jó nekem, és tényleg jó volt bizonyos szempontból, de bizonyos szempontból róhat fárasztó. És minden gonyai csak egy picit szerezik meg az egyőválaszó kérdezők, például az olyan szellemi fogyatékosok, akik megkérdezik, hogy szabályosan kell-e de ők minden bizonyal nagyon csodálkoznak, amikor igen szofisztikáltan elküldöm őket a redkes anyjukba. A BBTV század egyébként alapvetően egy kicsit más technikával készül, mint egy normális BBTV. Sokkal kevesebb a kézi kamera, sokkal több a kamerakocsi, meg az ilyen baromságok. A mozi változat miatt stabilabb kamera, kellett csinálnunk. Én amúgy is alapvetően szeretnék nagyon nagy vonalú, nagyon szépen úszó kameramozgást csinálni, de egyszerűen nincs értelme vele tökölni, és nincs idő. Mert legfőképpen a szereplők miatt, akik ugye nem színészek, és nekik nincsen türelmük ahhoz, hogy végig szarakodjunk egy ilyen kameraalkocsizós, tologatós, snittes baromságot. Örülök hagyjátalan talán arra van időm, hogy a fókoszt ráltam állítani a fejükre, amikor beszélnek mondjuk, mert az emberek egyszerűen nem fogják ezt az én oldalamról, hanem ők csak mennek, csinálják a dolgot, aztán te utánuk kamerával, és ebből a szarból meg valami visort csinálni. Egyébként nagyjából pontosan ez történt most Amerikában. Meg hát volt egy ilyen számomra, ilyen szentpontból etalonnak számított történet a... Arnold egy sztori, ami pontosan úgy készült el, hogy egy darab normális felvételen volt benne. És így kellett nekem a semmiből gyakorlatilag filmet csinálni. Hát most ide kezdtünk, hogy egy kicsit azért valamivel jobb legyen a helyzet. Kicsit profiban csináljuk, de ezért itt is benne van a pakli, hogy nem tudunk pakliban, hogy nem tudunk csapózni, meg nem színészekkel dolgozunk. Nem tudom, hogy tudjátok, hogy egy filmforgatás hogy néz ki. Mondjuk ha színész vagy, akkor egy kicsit jobb a helyzet, főleg ha sztár vagy, akkor valószínűleg annyira jobb a helyzet, hogy megvan a kis lakókasért és volt héder lesz aztán szólnak, hogy mikor kell menni, de mondjuk statiszta vagy vagy ilyen jelentéktelen színézecske. Akkor a helyzet az, hogy kimelsz a forgatásra reggel jó korán vársz 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 esetleg 12 órát. Aztán majd szólítani fognak egy egyperces jelenethez, amit föl fognak venni 5 ször 10 szer aztán utána mehetsz a picsába haza, az volt a te napod. Esetleg ezt megcsinálják egy nap kétszer, hogy kétszer szólítanak be egy ilyenre, de az egész filmezés az abból áll, hogy vársz és munatkozol. Nyilván hogy ezt így mi nem tudjuk csinálni a szereplőinkkel, de azt a házas BBTV, annak hogy hogy nem ígérem, hogy ez látszani fog rajta a 10 nem ígérem, hogy ez lesz a legjobb BBTV, ami valaha is volt, sőt még talán különösebb extra sem lesz benne. Bár a története elég masszív egyébként. Elég sok helyszín van, elég sok jelenet. Körülbelül azt kell mondanom, hogy legalább 3-4 BBTV-nek megfelelő munka van ebbe beleöntve ebbe az részben, Amelyet egyébként, ha jól emlékszem, szeptember elején kezdtem el forgatni, tehát két hónapja hogy talán már augusztusban is, de úgy, hogy közben a 99-es adást is kellett forgatni, tehát egyszerre csináltam a kettőt. És hát persze benne van a kedvencünk is, az éjszakai forgatások, amit mindenki el. Úgyhogy gondolkozom, hogy milyen uh, rohelyes körülményeket meséljek el, amik hátráltattak uh, minket tulajdonképpen ebben az egészben, hogy meg tudjuk normálisan csinálni. Azon kívül, hogy minden este, vagy minden nap van valami egyéb szar, amit el kell intéznem, ami halasztozatlan. De túl fáradt vagyok, hogy eszembe jussanak ezek a dolgok. Csak elmondom a tegnap estét, ami szintén nem volt semmi, hát Kati Béla művek alkotott. Este kilenc magaságban fölhív Béla, vagy 8 -kor? nem 8 amikor még én neki akartam állni, összevágni egy anyagot hogy a kibaszott Mr. Olympiát, amivel amit már fölvettünk Amerikában, a kommenteket is minden csak nem volt időm összerakni. És ráadásul a teremben ennek a vágatlan nyers verzió megy azóta, miért én hazaértem Amerikából. Szóval Kati Béla Magyarország felhív. Mert az a helyzet, hogy ők itt voltak Budapesten, hárman, Toldi Jancsi, Toldi Zsuzsi, Kati Béla. Béla, hozta fel őket a peugeot és... Bőzsó beszart, és azért hívott a Béla, hogy segítsenek neki gyorsan, mert az Zúhóga esőben ott áll a Váci úton, az Árpád hídi felüljárón, és az autósok már meg akarják ölni, mert lerohadt neki az autó. Ráadásul automata változó autója van, amit köztudomásolag nem szabad vontatni. Ha esetleg mégis nem tudtatok erről, akkor ezt most így jegyezzétek meg, hogy automata változó autót nem vontatunk. Mert ha nem jár a motor, akkor nincs olajnyomás a rendszerben, és azonnal tökre megy a váltója. Automataváltós autó, ha lerohad, annyit tudsz csinálni, hogy félretolod, de hogy elbontasd akár 200 métert, azt el. Hát a bénának bőszen kellett tologatni azért, amik félret tudtuk tolni egy parkolóhelyre, ahova bejáthattuk, aztán... Úgy, hogy nem nyíltak ki az ajtók, úgy kellett kimásznom a jobb oldalon. Aztán 5 méter odébb találtunk egy másik helyet, ezért kitoltuk és betoltuk oda újra. Szerintesen nem volt parklózóna pedig annak tűnt. De hát miért le az autó? Hát azért rohadt le az autó, mert Kati Béla Magyarország. Feljött Budapestre, úgyhogy feketén füstölt az autó motorja. És ő, hiába szóltak a toldi Jancsijék, vagy a toldi Zsuzsi, hiába szólt, hogy Béla el kellene minden az autószervizben, ez nem jó mert éget szag van, meg már olyan büdös van a motortérben, vagy az utastérben is, hogy nem lehet megmaradni. Béla azt mondta, hogy leszarja, vegyez, ez, jó ez így is, meg különben is nem ír ki a komputer semmit. Hát próbáltam neki halkan arra célozni, hogy a bizonyos ha jelentkeznek az autóknál, mondjuk, hogy főrobban benne a motor, meg lángol, meg füstöl, és nem írják a számítógép, attól függetlenül biztos lehet benne, hogy az, az autó rossz és nem kell a számítógépre hallgatni azért, mert az nem ér ki semmit. Ha esetleg az autó lángol, vagy füstöl a motorja, akkor abban nyugodtan bízhatunk, hogy valami gáz van, és nem kell megvárni, még a számítógép fogja közölni, hogy ugye, gáz van, ugyanis füstöl a motor. Na te Béla, de Bél a kemény, nyomta neki így is, leszarta, aztán ugye akkor megállt az autónak a motorja, és hát. Béla szerint kifogyott az üzemanyag, mondtam neki, hogy hát az a helyzet, hogy ha az üzemanyag kifogy, az megint az az érdekes helyzet, hogy olyankor nem szokott az autó füstölni egyáltalán. Tehát én inkább úgy gondolom, hogy a füstöléstől állt meg, a logikai összefüggés, ahol ott van nem feltétlenül, hogy kifogyott az üzemanyag, persze lehet, hogy a jelenség együtt jár, mert az is, lehet, hogy kifogyott közben az üzemanyag is, de ez nem oldja meg a motor füstölését, Amivel én mellesleg kurvára nem indulnék el Debrecenbe az autópályán, mert ha ott rohad le egy autó, verső mondjuk, és úgy kell dologatni éjszaka kivilágítatlan autópályán, bár tök mindegy, hogy nappal ki van-e világítva, vagy nappal nappali fény van-e, mert így is, is meghalsz, mert telibe fognak venni, 130-on nem fognak tudni megállni, mert ott bóklászol az út közepén. Hiszen köztudomásulag még az leállósáv, ahol logikusan senki nem megy, még az is életveszélyes, és a statisztikák szerint a leállósával is 20 percig lehet életben maradni. Kérdeztem is a Bélát, hogy most komolyan azt gondolod, hogy elindultok, és ha lerohad az autó, és talán a leállósában félre tudsz állni, akkor majd ki fogod küldeni a toldi a fűbe, hogy álljon ott két órán át, amíg megjön a mentés. Mert az ilyen, úgyis Budapestről a 120 km-kő kilométer kilométer után fog történni, az egyértelmű, nem a 20 és mondjuk nagyon jó esetben érek oda egy óra alatt, hogyha ilyen gáz van. De az autót szintén nem lehet otthagyni, mert életveszélyes, tehát arra trélert kell hívni, az meg nem két forint, minden, mire elszállítja. De Véla azt mondta, hogy nem, leszarja, van esély, hogy hazatudnak érni, és elindulnak haza. Csak hát mire nem indult az autó, ezért kívtok a sárga angyalt, mert én arra gondoltam, hogy hiába töltöttünk be üzemanyagot, ha levegős a rendszer, akkor meg a sárga angyal szépen légteníti, és akkor el fog indulni. De nem ez volt a baj, és nem indult el egyáltalán, és szerintem ez szerencse. Egyébként én nem vártam meg a sárga angyalt, mert a tródiancsék ott voltak a teremben, és visszamentem hozzájuk, hogy zárás után is ott legyen belük valaki. Uh, aminek következtében én ott dekkoltam a teremben, amíg megjött a sárganggyal és kiderült, hogy semmit nem tud csinálni. Úgyhogy utána visszamentem a Bélához, hogy elhozzam, és akkor azt hiszem akkor toltuk a végleges helyére az autót, mert itt csak föltoltuk a járdára. A pedig a kanapén aludtak egyébként. Ami általában, hogy ilyen helyen és ilyen helyzetben aludjon, az általában uh, az nagyon kimerült embereknek szokott csak menni. De ez a társaság egyébként, akit én így ismerek, ez a társaság ez mindig, mindig nagyon kimerült, mert a végsőkig hajszolja magát. Szóval kényt volt voltam én odaadni a kocsimat, hogy tudjanak menni. És reggel meg intéztem egy trailer a aki hozzám az autót. Szombaton, ugyan én, én Prágában leszek, de otthonyom a teremben a kulcsot, jönni fog Novot tibia, a Totálkáról ismert, Bosch technikus, aki egy nagyon jó motordiagnosztikai szakember. Ezt a témát azt hiszem, se teljesen feleslegesen egy mezeis szerelőre bízom, mert van szerelő egy pár, aki ez el tudnám vinni, de, de azért egy Peugeón a elmebeteg problémáihoz, ez csak egy komoly motordiagnosztikai szakemberért. Ezért ő meg fogja nézni, a ah, szombaton itt a helyszínen, hogy mi a pálya, nagy gond van -e? aztán ha nagy gond van, akkor át a műhelyébe. Ami egyébként tele van, ezért nem tudtam maga trélelezni. Rohadt túl fáradt egyébként, és... Nagyon nem esik jól az a 60 km autókázás, és ilyenkor ne kell még az emberek összeszedni magát, hogy valami értelmesen akit is vegyen föl. Mert a kamera sem se megjön össze vissza a kezében. Mert hogy most összerakjuk ezért egy állványt és a tökör ezzel, hát ez most körülbelül kizárt. Egyébként a 100 BBTV egy kis terembe lesz. Kicsi moziteremben. Nem mertük beválni egy ilyen nagy 450 fős termet. Nekem hát nem is akartunk nagy dolgot csinálni, de ez rendes, fizetős, tehát élet kell venni. Az egészet a Robiék meg a Talosék szervezték. Nekem gyakorlatilag annyi volt, hogy mondták, hogy hát ők ezt találták ki. Ez lesz, mondom jó. Ennyi, nekem annyi dolgom van, hogy megcsináljam a bvt t A jegyeket egyébként nem bárt módon pillanatok alatt eladták, tehát gyakorlatilag nem lett meghíretve. Sokan kérdezik, hogy hát hol lehetett télyet venni. Hát a dolog az több lépcsős volt, és úgy kezdték, hogy volt egy e-mail címlista, talán sárga kapcsolatos, neki küldték ki először, és akkor a következő körben ment volna egy tágabb e-mail lista, aztán lett volna az, hogy én kírom az válaszolva, aztán lett volna az, hogy elkezdjük hirdetni, hírjuk a főoldalra hírbe, és aztán lett volna az, hogy elkezdjük hirdetni, hát ebből az első lépcsőfokig jutottunk el, és azonnal elkezdett az összes egy, gyakorlatilag hogy jól emlékszem, kettő nap alatt. Egyébként túl nagy ünneplést nem lesz, nem fogjuk szopkodni magunkat, hogy milyen jók vagyunk. Lehetne itt kiírni ilyen dolgokat, hogy minden idők legnézettet testépítőműsora, meg mit tudom én. De én úgy gondolom, hogy nem kellő beszélni, mert mindenki tudja. Mindenki tudja, hogy nincsen Magyarországon ilyen testépítőműsor, ami századást ért volna, meg egyszerűen nincsen. Még ennél kisebb való menü se. Tehát oké, okay, ami ezt übelel, ez a BBTV flash, az 5 perces dolgokkal, 400 fölött vagyunk, de amúgy nincsen normális műsor, ami eléve 10 perc időtartamot nincsen, és a BBTV-k gyakorlatilag 40 perc és 1 óra között szoktak lenni, tehát elég masszív tud és hát van belőle 100 darab kérdezt, és valaki, hogy nem adjuk ki dvd hát mondom, baszki, hát gondolkozzunk, hány DVD-n kéne ezt kiadni, meg ki a franc vesz manapság már DVD-t. De egy délpesti agglomeráció egyébként számomra olyan, mint hajdú, böszörmény környéket. tehát debreceni, debreceni agglomeráció, mindig keverem a különböző kisvárosokat, És például egyszer a Bélát megkértem, hogy hozzam el nekem egy motorkatalógust hajdú böszörményből, és közben kiderült, hogy Szobosznom van valami ilyesmi. Tehát teljesen rossz helyre ment, de ezt csak akkor vette észre, mikor ott volt és felhívta a csókát, hogy hát itt vagyok. És közölte, hogy ez egy másik városban van, 50 km odébb. Úgyhogy én valamiért itt hajlamos vagyok államban eltévedni. Én nem vagyok annyira hülye, de ezt a helyet nem fogja az agyam, hogy itt mi, hogy van. Most egyébként egy olyan helyre értem, ahol egészen különleges fekvőrendőrt vaktak az elmebetegek, ami nem csak átdöccents, hanem még balra jobbra rázza is az autót. Hát korongok vannak letéve Két sorban cakban egymáshoz képest. És ha nem figyelsz, hogy hogyan mész rá, akkor pont sikerül jól berázni a balra jobbra az autót. Egyébként most már valami földuton vagyok, és ez így este-tízkor annyira ettől jó kedvem lesz, Hihetetlen, mert van rá esély, hogy kúrvárom, nem ad a vitt tetves GPS, -e, ahol kellett volna. Ez az enyhe tanya világ nekem egy kicsi gyanús. Hát utca néztál, meg ugye minek a kibaszott rendőr, az a fontos. Á, megtaláltam. Az élet szépségei az olyan dolgok, amikor 60 kilométert utazol egy vagy két percnél anyagért, de a rekordom az még nem került rázsban egyébként, de a rekordom egy olyan felvétel, amit már előre elkészítettem, mert tudom, hogy BBTV-ben lesz valaki, akiről kellett éppen egy felvétel, és ez szerintem kb. 5 másodperc, úgyhogy el kellett mennem valahova egy rendezvényre kivárni, amíg azt az 5 másodperces jelenetet fel tudom venni. Az csombos volt. Most mondjuk dövés sem nincs hol a vagyok. Hát ugye a GPS az nem erül, de hát izgalmas az élet. Én egyébként úgy gondolom, hogy az, amit mi csinálunk abban az, hogy benne van az embernek a, a lelke egy kicsit, tehát nem beleszarunk. Nem csak összebaszunk valami szart, hanem bár tény, hogy nem tudjuk úgy megcsinálni, ahogy én szeretném, közel se, hiszen nincsen kapacitásidőtechnika. De, de azért benne van ö, egy kicsit a, a szívünk, lelkünk a témába, és ettől lesz jó az ilyen apró amitől, mikor amikor ilyen egészen elképesztő hülyeségekre is képesek vagyunk ö, figyelni. Csak azért, hogy jobb legyen. Ez az, amit ö, a motivációs videógyártók, kis passzjankók, meg a minket utánzók kis kiskancsók soha nem fognak érteni szerencsére. És azért nem kell félnünk így, ilyen szempontból, hogy konkurenciánk lesz. Megjegyzem azért egy BVTV-nek is, különösen meg egy filmnek a támadás 2. Annak úgy kéne készülnie, hogy mondjuk egy stáb velem egy mikrobuszban. Hozzuk a technikát, a hangjának szépen belógatja a mikrofont, figyel a hangra. A világosító szépen bevilágítja a helyet, úgyhogy fassa legyen. Az operatőr szépen operatőrködik. Én megrendezem az egészet, kitalálom a jelenetet, fölvesszük. Rögtön visszanézem monitoron, hogy jól sikerült-e. Ha nem sikerült jól, akkor fölvesszük megint. egészen addig, amíg sikerül az a jelenet megfelelően. És akkor, ha sikerül, akkor fasza Aztán, amikor befejeztük a melót, akkor a hangmérnöket pakolja a utcát. Jönnek a technikusok, azok meg szétszedik a többi cuccat, és bepakolják a kocsiba és akkor mindenki megy haza és faszom. Csak hogy kurvára nem így készül a BVTV, sem a filmnek, hanem úgy készül, hogy én vagyok ott egyedül, és én forgatom le az egészet, én cipenem a lámpákat, meg minden szart, én állítom be. Szépen ha éppen kamerakocsizni akarunk, akkor a dolira én rakom rá. Az állványt szépen rátekerem szíkszalaggal, hogy ne le, én tologatom a kamerát, és minden döccenőnél kurvágyázok. És korán sem tudunk csapózva dolgozni, hanem gyakorlatilag egy csomó dolgot felveszek, és azokból a felvételekből a, kell a használható részeket kivagdosnunk. Egyébként most, hogy a BBTV-szálat forgatjuk, most jutott a Teszem story. Nem most pont, hanem így általánosságban most, Ö, méghozzá az, a jelenleg a term a Gym of the Best költözött. Mert sokáig az őrsevezért nem volt, ahova én először jártam, én őhöz is, ahol megismertem az a Mázsa volt, de mindig elfelejtem, hogy milyen utca. Mit látni fogtok a BBTV-ben egyébként azt a helyszínt. Elég mókás körülmények között, Lesz ott egy idióta kínai a hülye megafonjával. És onnan elköltözött a terem a az ős ahol uh, ugyanazon a nehézségben a, a, a, a, a mai napig is egy terem van egyébként. Aztán um, valamiért a úgy gondolt, hogy visszaköltözik Kőbányára. És így került a mostani, a mostani helyre. Mi valahol egy kicsit egyébként hasonlít a legelső teremhez. Hasonlóan industriális környezetben van. És én már nem tudom, hogy hogyan, de megkérte Jenő, hogy segítsek költözni, és hoztam pár haveromat is. Nem is tudom kiket pontosan, de hogy a Humi, akivel ugye ketten vagyunk, mi a BBTV, a Humi ott volt. És pakoltuk a geci nehéz súlyokat, meg a geci gépeket. De én úgy emlékszem, hogy nem is volt az mb c egyébként. Vagy csak az idő szépíti meg. De egy a lényeg, hogy azért a biztonsa kedvére, ha valaki megkérditeket, hogy edzőtelen pakolákban segítsetek, akkor mindig legyetek betegek. Éppen akkor, vagy akkor utazzatok el nyaralni, vagy valahogy oldjátok meg, kivéve, hogyha én kérlek meg rá. És most az is ezembe jutott egyébként, hogy vettem megint egy motort. Ezt szerintem nem mondtam még el az audioblogban, az előzőben. Érdekes dolog ez, mert mindig szerettem volna egy choppert, amit sokan nem értenek a chopper, mire jó, mert az lassú, meg az ilyen nagypapa motor, hát nem. Nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ez egy olyan jármű, amivel jó lassan menni ugyanis csak a barmok akarnak szágúdozni, hogy esetleg megdögöljenek. Én viszont a motorozásban a nyugalmat keresem, nem az de annyit keresem benne. Nekem manminizgulnom, meg van nincs szellem. Itt a kipaszott 100-as BBTV, amit nem tudom, hogy fogunk befejezni. Fogalmam nincs, higgyétek el, hogy hogyan fogjuk megcsinálni ezt minket. Egyáltalán nem tudom. Szóval nekem minizgóni, nekem a nyugalom miatt kell a motor. És a nagyon régi elmúlt az ICR volt, ami megvan, de volt egy másik is, hogy egyszer majd építek egy motort, méghozzá egy csoppert, de egy igazi letisztult faszal, nem ezt a nyálas buzi csoppert, amiről az előző audio beszéltem is, a magas, há a magas háttámlával, a kormányhinárral, a prexidánnak a többi szarral hanem egy igazi letisztult hossa formájú csoppert, V2 csepptank, lövid hátsó rész mindenféle csicsa nélkül és hát ugye eddig három motorom volt mert volt az xr mely volt a VFR ami ugye V4 sor 4 egy V4 meg volt egy egyhengeres és is egy Enduro hogy terepezzek de a VFR miatt a, az asszonyi hiszti miatt meg kellett válnom a VFR-től és az endúrót pedig azért gondoltam, hogy esetleg lehet, hogy el kéne mert tudtam, hogy idén egyszerűen nem lesz időm Endurozni. Tehát ezt már nagyon jól láttam, hogy nem lesz időm Endurozni. Egyébként is elgondolkoztam azon még tavasszal, amikor elég sáros úton Enduroztunk, hogy akarom én ezt, mert ugyan nagyon jó, nagyon szeretek poroszkálni az utakon, csak ugye akkor pont sára volt, és ez sáras uton endulózni nagyon stresztes, ugyanis csúszik, és mindig le akar dobni a motor magáról, és ez cseppet sem az a koncepció, amit én a motorozásba keresek. Meg aztán, amikor ott álltam egy ilyen siratófelszerű valaminél, aki, ahol az egyik elmebeteg lement, nekem meg a gyerekem arca volt a szemem előtt, és azt mondtam, hogy hát bazd meg, ezen én nem megyek le inkább. Akkor elgondolkoztam, hogy akarom -e én ezt, mert sose ilyen hard-endulózás volt a mániám, hogy majd itt ugratunk a tereben, meg megyünk, mint az állat, hanem ez a paroszkálunk a földúton dolog, ami tetszett nekem. Csak hát földútból sincs elég, ami van, az messze van, el kell odáig menni, nincsenek hozzá társak, ez, ez általában kevésbé jó egyedül, plusz időm sincs rá, úgyhogy az endulózásról úgy döntöttem, hogy lemondok, így meghírjeltem az endulóvat, és el is vitték. A VFR-t meg megvette az Oli haverom, ami azért jó, mert a családban marad. Kvázi, ha akarom, elkérem tőle, ha éppen vfr van kedvenc, de a legjobban azt tetszik, hogy úgy gondolom, hogy a Oli igazán boldog a VFR-rel, mert ez egy kibaszott jó kultuszmotor, nagyon jó karaktere van, lassan menni is jó vele, és nem utolsó sorban megengedheti magának az árát, plusz még ráadásul keveset is fogyaszt. És hát ne felejtsük el, hogy ez ennyiért ilyen motor szinte nincsen, és ő egy hiteltől szabadult meg azzal, hogy a hiteles motor eladta és belépett ebbe a dologba, úgyhogy szerintem ö, tök jó, hogy megszabadult attól a stressztől, ami eddig volt. És, ö, én igazából nem jártam jól olyan szempontból, mert nem akartam eladni a VFR, de örülök, hogy egy barátomnak jó lett. Másrészt én megkaptam utólag a jutalmamat, mert ö, a legtisztú chopper aztán bejött. De ez is úgy indult, hogy majd 300 ezerért veszünk valami kis ibakergető forst, hogy legyen egy v De hát V2-es nincsen 300 és nelség, LS650-es van, ami egy egyhengeres motor. De egyébként egy nagyon kis faszat tényleg adja ezt a chopperes rotyogást. Egy egyenes dragbár kormányjal teljesen vállalható de tény, hogy nem megy gyorsan, de 130 az neki már nagyon-nagyon végsebesség, de hát ugye nem is akarsz gyorsan menni egy csopperrel. Lotyogni akarsz vele, bazdnek. Van, aki ezt fingással olja meg, hogy rotogtatja is kis valagát, de én bevallom nektek az igazat, én nem szeretek fingani. Nem is szoktam túl gyakran, néha van, hogy álmomban elfingom magam, akkor általában hangosan felröhögök, de én nem vagyok az a fingás párti. Pedig tudok, van egy pár ismerősöm, aki viszont kurvára nagyokat ordenálékat tud fingani, és nem tudom, hogy ebben mit élvez egyébként annyira. A százas audioblog ott szakadt meg, hogy kifogyott az elem. Ez ugye tipikus történet szokott lenni miért ne fogynak ilyen tető elem, hogyha kifogyhat, és pont akkor, amikor éppen pofázol. De közben beültünk az időgépbe, illetve ti most beültök velem az időgépbe, mert közben eltelt egy pár nap, nem is tudom, hogy hány nap, és egyébként fogalmam nincs, miről beszéltem eddig. Úgyhogy inkább az aktuális dolgokkal folytatom. Például azzal, hogy most megállok tankolni, és euh, egyébként az jutott eszembe ma reggel, mert euh, a, a helyzet az most jelenleg az, hogy éppen megjöttem Prágából, de nincs időm az anyagot megcsinálni, nincs időm a Mr. Olympiát megcsinálni meg mindig, mert most megyek Debrecenben, mert a százas BBTV-t forgatjuk, amivel iszonyatos szopás van. Ezt talán említettem, hogy nem gyengén bevállalósak voltunk a százas BBTV-t tekintetében, és azt tudnotok kell, hogy még a sok apró szart, amire meg összenekodt, meg kikerested az alhívumból, meg minden. Utána jön még az a szopás, hogy a hangszintek majd nem fognak stimmelni, és majd azzal kell szívni, hogy a hangot valahogy összehozuk normálisra, meg ugye mindenféle zaj volt a háttérben, azt ki kell szűrni, kivagdosni, a szőnyeget alárakni kurvanya, tehát iszonyat szopás dolgok vannak ezzel a dologgal. De mindegy. Most ott tartok, hogy megjöttem Prágából. Tegnap semmi időm nem volt pihenni, igazából egy ilyen családi kajára mentünk, de ugye húzottak a dolgok, és tegnap sem gyakorlatilag nem tudtam dolgozni. Ma pedig ugye reggel megcsináltam a reggeli edzésemet, mert edzek két embert és őket kutya kötelességem mindig leedzeni, hiszen ezért vállaltam nem kis pénzért ezt a dolgot és ebben még így is be tudnak kavarni az olyan témák, mint amikor mondjuk nincs lehetőség, mert én éppen külföldön tartózkodom. Hol az jutott eszembe, hogy Darás Garás Tibi még talán a múlt héten mondta, hogy volt benne nála valaki, aki amúgy ilyen BBTV meg bodybuilder rajongó és engem is kedvel, ugye nem mindenki utál még engem sem, és így az a Tibin, vagy föltette a óbaznek. Oh, Na most hagytam majdnem a ö, számlát a benzinkuton, csak utána hozták. Szóval föltette a kérdést a srác Tibinek, hogy azért úgy mégis ugye, miért nem ö, ö, térek hogy vissza olyan szinten a, a sportba, hogy miért nem patintom ki magam egy kicsit, tehát miért nem hozom magam formában. És amikor ezt a Tibíj elmesélte, már nem emlékszem, hogy hangosan fölröhögtem-e, vagy most tartom ezt a röhölyesnek ezt a dolgot, mert most ugye, hogy megjöttem Prágából és megyek, Debrecenben, és megálltam a benzinkuton, és megint kibaszott szendvicset kell lennem, mert ugyanis most 10 óra 35 van, másfél óra késésben vagyok, és még nem ettem semmit ma. És nem is fogok normálisan lenni, és megint a tetves benzinkutas szart kell lennem. Hát vajon bazd meg? Miért nem hozom formában magam? Én nem is értem, komolyan mondom. A héten szerintem aludni sem lesz időm normálisan. Mert még holnap is forgatunk a 100-as tévében, BB ben még az én részem, amit én szerepelek benne, az még kér sincs, még ki találtam. Plusz már most hívott a kis Józsi, hogy hát kéne holnapra szervezni egy forgatást. Illetve nem forgatást hülye vagyok, fotózás, mert hogy a még amíg formában van, addig kéne egy fotózást csinálunk. Most mit mondjak erre, hogy nem, nem érek rá, vagy kis jelnő tartsa még a formáját még egy hétig, amíg én ráérek, vagy Érted? Most, hogy kim voltunk Prágában, nem tudtunk normálisan kajálni. 86 ezer egyszer hogy bazd meg, nem eszek semmi szart. szénhidás top lesz. Odafigyelek, normálisan nem érdekel már, hogy nézek ki, de ez nem állapot. És most azzal kezdem a mai napot, hogy nem tudtam reggel enni, és szendvicset fogok labálni már egész nap. Kúla jó. De nem értem, miért nem hozom magam formában. Egyébként azt figyeltem meg magam, hogy ö, minél nehezebb egy feladat, minél nagyobb kihívás, <coughs> minél nagyobb a tét, annál nehezebben állok neki, és annál nagyobb a stressz. De mondjuk ez nem egy ilyen marra nagy összefüggés. de tehát, ha csak úgy csinálsz valamit, és nincs tétje, akkor azon nincs barra, nem annyira. De sokkal nehezebb megcsinálni egy olyan anyagot, aminek tudod, hogy mondjuk mozi megbutatója lesz. Tehát az ember sokkal jobban rezeg ezeken a dolgokon. És... Különösen az a szar, amikor általában rajtad kivilálók miatt nem jönnek bizonyos dolgok össze, és bizonyos dolgokat nem tudsz megcsinálni, és az mondjuk kellett volna bele a történetbe, és emiatt az egész szar fölborul, és találhat ki valami új koncepciót. Most is van ilyen egyébként. De a másik dolog, ami eszeműt erről a formába kerülésről, az, hogy amikor ilyenfajta kreatív munkádban és stressz van rajtad, akkor aztán. Pont kurvára nagyon egyszerű mondjuk diétázni. Tehát nagyon egyszerű odafigyelni, meg kreatív munkát végezni, meg dolgot kitalálni, amikor semmi nem teszed be, mert azon jár az eset, hogy ilyes vagy. Vagy föl kell két óránként enni valamit, miközben meg kurvára nem állhatsz föl két óránként, mert az az részfolyamat, amit éppen csinálsz, az tulajdonképpen baszhatod akkor, hogyha abbahagyod, mert kezdheted előről, hiszen nem fogod tudni, hogy, hogy hol tartottál az olyan, mint írnál egy könyvet, lennének ötleteid, meg gondolataid, hogy mit leírsz, de közben mindent megtennél, hogy azokat az ötleteidet, meg gondolataidat elfelejtsd. Most kéne elmesélnem a Mr. Olympiát, meg az egész amerikai utat, amire marra sokan és ezt onnan tudom, hogy sokan jelezték felém, de annyiba követném a kronológiát, hogy mivel az amerikai nincs idő megcsinálni, és ez nekem egy nagyon nagy probléma életemben egyébként, hogy Ö, ugye utazol, elmész, felveszel valamit, megcsinálod. Maga a meló az ilyen helyeken, mint a verseny, az egyetlen nem kellemes. Nem panaszkodni akarok, és nehézség. Most Zsolti barátom jó voltából gyakorlatilag VIP jegyel voltam ott, tehát nem is kértem sajtóverébült a Prága Próra, VIP jegyel voltam, ami elméletének különböző megfoghatatlan előnyöket jelent. Gyakorlatban meg elfelejtették ezeket teljesíteni, de ez most záró dolog. ha elmenni, ez egy nagyon kellemes dolog lenne, főleg a VIP vagy, amikor VIP be visznek külön az hogy egy csomóval, nézze a versenyt. De gyakorlatban ezt úgy el, amikor nálad van egy kamera, meg nálad van egy fényképezőgép, aztán gondolkozol, hogy most fotózni vagy forgatni akarsz, úgy, hogy természetesen a parasztok feje berre a gépbe, ezért a kamerát a sérült jobb vállammal, amit alig bírok felemelni, azzal kell megpróbálnom tartani, úgy, hogy valami használatot vegyek fel. És persze ilyenkor végig azon -e ez, hogy most ebből a szarból, amit forgattál, hogyan lesz normális anyag. Mert mindig a versenyeknek az a egyenlegzettsége, hogy mindig minden körülmény az ellen van, hogy te normálisat tudj dolgozni. Akár sajtó vagy, akár nem vagy sajtó. Egyszerűen ezt a részt leszarják. Jó, ha be tudtam volna oda jutni, ahol a kamera sziget van, és oda betenni kamerákat, akkor nyilván lehetett volna, de onnan is egyedül, hogy jövök ki a backstage-be tehát ez Ugye hipotetikus kérdés, ez, ez egy olyan dolog, hogy mindig nagyon nehéz egy verseny normális használatóba volt összehozni. Na de mindegy, a Prága Pro versenyről lesz külön anyag, de mire az kész lesz, hol ott kész kell lennie azonnal, ugye az lenne a jó, hogyha azonnal kész van, rögtön felrak meg másnak, mert akkor éppen aktuális lesz egyszerűen nem tudom megcsinálni, mert most Debrecenben megyek, és ha most a Prága proval foglalkozok, akkor nem lesz BBTV 100, ha meg a Prága proval val és BBTV 100 se lesz, akkor még mindig nem lesz Ezt attól Mr. Olympia, ami ugye két hete volt. És arról is, ugye rögtön megkezd van csinál nem tudom megtenni. Mert nincs rá idő, és akkor még nem is ragoztam azt a kérdést, hogy reggel jön a gyerek, és ő az kurvára nem érti, hogy apának mennie kéne a picsába, mert késésben van, és ő mászik. És nem tud lerázni, nem tud neki azt mondani, hogy hagyja picsába békén, mert nyilván nem mondod azt a gyerekednek, sőt, ugyan keci ideges vagy, de próbálod ezt nem kimutatni felé. És így finoman szoktam neki mondani, hogy most nem alkalmas, csak nem feltétlenül érti. Nem mindegy, délünkre a, tár, a Prága pro szerintem most ez a legkisebb dolog, a legjobb, ha ezt mesélem el, ezt a történetet, ami onnan indul, hogy volt egy 44. szülinapom, és egy nagyon jó barátomtól kaptam egy borítékot, amiben ez volt az ajándék, a komplett Prága Pro repülőgyestül, hotellel, VIP-be lépővel, mindennel ami természetesen mi egy kicsit úgyis jaj is két szemére, tehát ugye az asszonyjal mentem, és hát is terveztük, hogy egy kicsit így lazában elleszünk, mert pihenünk közben megnézzük a verseny, csinálok belőle valamelyeket, és akkor az úgy jó lesz. Na most kitalálod-e, hogy ebből mennyi volt a pihenés, hát nyilván sejten az arányt, bár tény, hogy most azért nem úgy voltam teljesen, hogy semmit nem tudtam Prágából megnézni, hanem azért bementünk. Hát idejegy csináltunk szabad szabadidőt magunknak, hogy hogy szét tudjuk nézni. Este érkeztünk pénteken. Először is Ferihegyen egy olyan kicsi légcsavaros gépe kellett felszállnunk, hogy mondom, hát ez a tragac, ez szállni. És egyébként egész jó kis gép volt. A légcsavaros repülőgép, pici repülőgép érzetre teljesen ugyanilyen, mint egy normális repülőgép, tehát, hogy itt ilyen nagyon nagy különbségek abszolút nincsenek. Egy óra 20 perc az utazás, azért szeretjük, mert nem, nem hosszú. A repülés ugyanis normas. Még akkor is, hogyha van fedélzeti monitorod és tudsz különféle filmeket nézni. Egyébként az nem tudom, hogy érdekes -e, hogy egyáltalán, mert ugye nem mindenki repült életében, sokan repültek már velem, valaki nem, de nem mindenki tudja, hogy, hogy vannak itt a szakások. És e, azt tudni kell, hogy azért mondjuk két órával előtte itt kell lenni a reptéren, e, be kell csekkolni, hanem nem csekkoltál be online. A becsekkolás az az a rész, amikor uh, gyakorlatilag kiállítják neked a jegyet, mert van egy nyomtatott, uh, nem tudom, minek mondjam, előjegyed talán. Ami velem nem pontosan, mert ez a jegy, ami, amit uh, kinyomtatott otthon, vagy amit adnak az utazási irodában, természetesen most lett el a diktatalom memóriája, amikor máson, úgyhogy kellett törölgetnem, hogy mi zenét belőle, mert erről szoktam zenét is hallgatni. Ott tartottam, hogy... Uh, hogy néz ki a procedúra, miközben az ember repül. Ez legfőképpen azért érdekes, mert számtalan hülyek érdezi, hogy jaj, a proteinyét magával akarja -e vindi, és most úristen, mi lesz, mert ha kiszúrják itt a reptéren, a biztonságják is lehet-e proteint vinni. Ezen beszarok egyébként. Azért beszarok be ezen, mert nem, nem értem valaki, hogy lehet akkor a balfasz, hogy nem tudja kigulni a információt. Azzel kapcsolatban én a múltkor Ö, rászántam erre azt a 0,1 másodpercet amennyi idő alatt megtalálta az ehhez kapcsolódó információt, ahol egyértelműen le van írva hogy mit lehet felvenni a gépre, meg mit nem lehet felvinni, amire varáznak azok a folyadékok tehát liter ml egy deciliter nagyobb folyadékot nem lehet felvinni a repülőgépre a kézi podgyászban. Kettőféle podgyászod lehet, ugye a csomag, amit föladsz, az a bőrön, azt hallod azt a raktérbe teszik, meg mihetsz magaddal az utastérbe podgyászt, aminek egy adott mérete van, ez általában egy kézitáska, vagy egy ilyen sportáska méret, nem is tudom mihez hasonlítsam, tehát egy nagyobb laptoptáska, vagy ilyesmi az bőven belefér, akkor is, hogyha nem ilyen lapos meg vannak ezek a kisebb utazótáskák, ez belefér a kégyézeti podgyászba. Ha valaki nem biztos, akkor meg kell nézni a méretet, hogy mekkora lehet de ez a 20 centiszer, 50 centiszer nem tudom mennyit, tehát körülbelül ilyen dimenzióba kell gondolkozni. Én mindig visszakézik hogy az magammal a repülőre, mert abban tartom a kamerákat, meg a fényképezőket. A bőröntöt, ugyanis azt nagy eséllyel úgy fogják dobálni, tehát úgy basszák be a térbe, és ez nem a célszerű törékeny dolgot tartani. Viszont az összes egyéb szaramat, a fogkefémet, a hajzsálémet, meg az ilyen szarságokat, azokat mind természetesen a bőrönt teszem. Ez azért érdekes, mert nem tudjátok meg, hogy mennyi szellemi fogyatékos nem tudja ezt, és a, amikor ki kell dobniuk a biztonsági euh Ellenőrzés előtti utolsó pontom, mert ki van írva, hogy ki kell dobni, vagy kidobatják velük, akkor meg csodálkoznak gyűjtben, De azt se értem, hogy a, a, azt kell tudni, hogy a folyadékokra érzékenyek a biztonságiak, és mindent meg akarnak nézni. És én nem értem, hogy a hülyének a fogkrénét, meg a többi szarát miért a kézipontjásba kell vinni, amikor egyértelmű szarakodni fognak vele, mert mindent meg fognak nézni, és ezt kidobatják, hogy a 100 militer nagyobb. nagyobb. Külön az ilyeneket, külön az kell tenni, mindent a szarakodás van vele, és persze feltartod a sort. Amikor becsekkoltál, akkor a repülőtér belső részére fogsz elindulni, átmenni a biztonsági ellenőrzésen, ami ilyen hosszú kigyózó sor, és a kigyózó sor elején, vagy végén, attól függ, honnan nézed, ott lesz az a kapu, ami átvilágít, meg ott lesz egy ilyen szag, ahol át fogják a cuccalat világítani. Tehát ilyen tálcákba ki kell pakolni, külön kirakod a Mondjuk rajta öltáská van, mindig az öltáskát bele kell rakni, bele kell rakni a jackit bele kell rakni az övet, ki kell venni az övet ilyenkor, gyakran bele kell rakni a cipőt is, az az egyik tárca Nálam a másik tárca, ugye a kézi az full tele van kamerákkal. Kamera, fényképezőgép, kiskamera, ez így néz ki. Akkor én ilyenkor, ja, meg laptop, külön tárcára kiteszem a laptopot, külön másik tárcára a kamerákat, meg a fényképezőgépet, és a, tárca, a táska megy utána üresen. Ez a max biztonsági faktor, van, ahol ezt kédik van, ahol nem. Na, ilyenkor szokták a hülyék fél órát pakolgatni a ö, kis ö, hajzselé, meg meg fazamtégeiket. De ha protein van veled, a proteín az egy száraz anyag, azt ki tudod rakni a tálcára, és nem foglalkoznak vele. A viszont az aminosav, vagy a folyékony elkarnitén, azt kidobatják a picsába. Most ilyenkor mi a megoldás? Az a megoldás, hogy berekod a bőrönbe, és nem foglalkoznak vele. Nyilván azt is átvilágítják valahogy, nem tudom, hogy van, de nem foglalkoznak vele. De mondom, mindez le van írva, nem egy olyan szörnyű, bonyolú dolog. Én viszonylag sokat szarakodok, amiért, a sok dolgot kell kipakolnom. A laptopot azt mindig külön veszik szigorúan. Valamikor kamerákat ki se kell tenni, de a laptopot külön szigorúan. Még pár éve volt egy olyan, hogy nem vettem ki külön, és külön félrehívtak emiatt, és egy irodában átnézték a laptopomat, be kellett kapcsolni, meg minden. Mindez gondolom, nagyrészt hiezgetésből van itt kitalálva, hogy az ember ne akarjon terroristáskodni. De minden esetre szarakodás. A cipőt se vetetik le mindenhol, egyébként pont most Csehországban menet nem kellett a cipőt levenni. Állítólag a magas szárú cipőket szokták levenni, vagy levetetni, de én erre sem vennék mérget, mert pont magas szárú cipő volt rajtam, mindegy. Ha átmész a biztonsági ellenőrzésen, akkor bekerültél a left belső területére, ami egy külön világ egy csomó dolog ki van találva arra, hogy amíg a gépedre vársz, el tud tölteni az időt, hiszen mint mondtam, két órával előtt a célszerű kimenni, akkor mire becsekkolsz, meg át ö, mész a biztonság ellenőrzésen, akkor még mindig kör, könnyedén marad egy-másfél órád. A korom mondják meg egyébként, hogy melyik kaputól fog indulni. Majd, persze ezek ki vannak mind az információs táblára, és ezt a kaput kell megtalálnod. Hát nálam a procedúra az ilyen egyszerű, hogy ilyenkor, amikor bejutottunk, akkor attól függ, mennyi idő van. Valamikor elmegyek megnézem, hogy hol a kapu, hogy messze van-e, vagy nincs messze, hogy legalább tudjam, hogy képbe legyek és akkor nézek valamit ott a környéken ha akarok enni valamit, de ha nincs a környéken akkor visszamejek ebbe a központi euh, részben, mindegyik ilyen belső helynek van egy ilyen központi része, ahol több étterem van meg ilyesmi, és akkor ott az ember tud eszegetni valamit. Ez a Feri egy repülőtéren most, épült, most épülő új részben van és egészen komoly egyébként, sok kajáda van de amikor a McDonald's-ban akarsz a reptéren, akkor mert ne csodálkoz, hogy minden kétszer a kerül általában úgy horror árak de az ember azért is eszik ilyenkor valamit kényszerezettem, mert el kell ütni az időt, ezt a dokunalmat valahogy. De persze, hogyha van nálad laptop ö, vagy okos telefon, nálam mondjuk ilyen egyrészt nincs, másrészt amúgy is a falhoz, basznám, ha lenne. Szóval ha van nálad valamilyen eszköz, akkor, akkor Internet általában tudsz, mert szokott lenni ingyenes wifi. De hát ugye marha arra, hogy egy ilyen utazásnöktön várakozással kezdünk. Ezt a két órát meg nem tudom, hogy ezt kőbe -e, de de célszerű tartani, mert bármi közvévet. És a gép azt téged kurvára nem fog megvárni. Hát egyébként a, a, a, a indulási ideje előtt két órát mondtam, és a boarding time, amikor föl kell szállni a gépre, azt meg az előtt van még fél órával. Tehát annyira sok idő azért nincsen. Általában az ember a rettérel előtti az időt, azzal nincsen nagy gond nézelődik ott a boltokban, ahol csak teljesen felesleges luxus vannak és semmi értelmeset nem tudsz lenni, De ha esetleg mondjuk a konnektor átalakító kell, vagy elfejtettél memóriakártyát hozni, akkor azt be tudod szerezni. vagy valami újságot, hogy ne und magad halára a gépen. Ferihegyen, amikor a kaput megnyitják és be tudsz menni, akkor még egyszer analálizik az útleveledet meg a jegyedet, hogy stimmel-e ne, hogy a kis Piste jegyével szállt fel a repülőre, amikor Nagy Józsinak hívnak, és Feri hegyen busz fog elvinni a repülőhöz. Ez egy kicsit ilyen prostóbb megoldás, a jobb helyeken rögtön az épületből kinyúlik egy cső, és azonát rögtön, be, rögtön beszállsz a gépbe. Sokan szoktak ilyenkor a sorba tülekedni, hogy minél előbb bejussanak a repülőbe, de ez teljesen felesleges, hiszen úgyis meg kell állnod a többit, amit bepakolászik, ez ilyenkor ilyen türelemjáték, vagy teljesen feleslegesen elállsz sorba, rögtön az elejére, amikor arról van szó, hogy ugye az utolsó ellenőrzés van a kapunál, és már indítanak tovább a repülőbe, nem fogsz tudni hamarabb elmenni, mert a repülő ugyanis megvárja az utolsó utast is, legalábbis a boarding time idején belül, tehát ez pontosan akkor fog indulni, amikor elő van írva, ez lehet, hogy kis gépnél mondjuk, Pont itt a cseheknél volt, hogy 10 perc volt a beszállásra, és azután fog indulni a gép. Hiába mész előre, teljesen feleslegesen sietned, mert ha utolsó vagy, ugyanott vagy időben, hát tök mindegy. Én nem szoktam beállni a tömegnyomarba, a sorba, hogy ott átcsorogjak, meg araszoljak, nem általában ülve szoktam maradni, megvárom, amíg a sor lemegy, és akkor utána beszállok a utolsónak. Tök mindegy, hogy hol van a mert így is, is keresztül el magamat verekedni az embereken, akik ugye leveszik a kabátot, fölpakolják akik éppen a gépen felülre a kézipontját szokasson, a többi, tehát szarakodás vagy ilyenkor. Megdöbbentően sok gyökér van egyébként, aki nem tartja be a biztonsági előállásokat olyan szinten, hogy a, a mobiltelefont kötelező kikapcsolni, tehát ez elmondja 25-ször, hogy nem lehet távirányítós játékkal játszani, mobiltelefonnal nem lehet, a, a, a, végig kikapcsolva kell lennie a laptopodat is csak felszállás utána és leszállás előtti nettó repülési időben ö, hagyhatod megkapcsolva, tehát akkor használhatod, de különben nem. mert nem szeretnék, hogyha megzavarná. Most lehet itt okos tudni, hogy jaj, a géteket, de ha egy az millióhoz az esély, hogy egy probléma lesz ebből, mi a francnak ezzel előködni? Sose értem a hülye emberekben, hogyha van egy lehető legkisebb kockázat, ami létezik. mikro bolhafing bolhafingnyi kockázat minek erőködni veled. Miért fontos a buzinak, hogy a levegőben megkapja az SMS-ét? És megdöbbentően sok panasz van egyébként, aki már leszálláskor bekapcsolja a telefonját, jön az sms neki menetközben ilyenek. Azért ez ijesztő egy kicsit. Pedig a stewardess még az övet becsatolását is megnézik, tehát elvileg az így netto pofátlanság kell, hogy még a mobiltelefonat még bekapcsolódott menet közben.